Заочне рішення. Коли приймається? Як переглядається? Які ризики несе? Аналогічно судовому наказу про прийняття заочного рішення ви дізнаєтеся постфактум. Стаття 224 ЦПК України встановлює умови для ухвалення заочного рішення. Це ваша наявка на судове рішення. Ви належним чином повідомлені про дату та час розгляду справи. Позивач, надавач ЖКП, не заперечує проти заочного рішення. Практика дає підстави стверджувати, що заочні рішення приймаються судами і тоді, коли позивачі насправді не були повідомлені належним чином про дату та час слухання. Очевидно, що позивач не заперечуватиме проти заочного розгляду, оскільки йому невигідні ваша активна участь у справі та відстоювання своєї правової позиції. Ви повинні знати, суд не пізніше трьох днів від дня проголошення заочного рішення зобов'язаний надіслати вам його копію рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Стаття 227 ЦПК України. Але нерідко норми закону з тих чи інших причин не виконуються. Рішення не відправляється або не вручається вам. Заочне рішення, як і звичайне, є підставою для видачі судом виконавчого листа і відкриття виконавчого провадження. Таким чином, заочний розгляд справи небезпечний тим, що ви можете дізнатися про наявність рішення вже від державного виконавця. Не варто панікувати. Заочне рішення переглядається судом, який його прийняв за вашою заявою. Така заява подається протягом 10 днів від дня отримання копії заочного рішення. Стаття 228 ЦПК України. Таким чином, як і в ситуації з отриманням судового наказу зазначайте реальну дату отримання копії заочного рішення аби власноруч не позбутися права на його перегляд. Відповідно до статті 229 ЦПК України. У заяві про перегляд заочного рішення має бути зазначено перше Найменування суду, який ухвалив заочне рішення. 2. Ваше прізвище, ім'я та побатькові Місце проживання Номер засобів зв'язку Третє Обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання і неповідомлення їх до суду І докази про це Четверте Посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача П'яте Клопотання про перегляд заочного рішення. Шосте. Перелік доданих до заяви матеріалів.